Поставити outlook чи зибет? Давай outlook, якщо це не важко, звісно. Неважко, іди, диктуватимеш адреси та паролі. Зараз чаю зробити вип'єш. У мене еклери є. ритуальні солодощі мого дитинства. Ну, коли вже ритуальні, то куди я подінусь? посміхнувся Богдан. Поліна теж посміхнулась якось по-дитячому. І зітхнула, наче з полегшенням. Дивна. Дивна вона якась. Наче тут поруч, а наче й немає її. Десь сама по собі. В іншому вимірі, подумав Богдан. Пошту налагодили швидко. Свисток чайника наказав покинути справи, тим більше, що пацієнт уже почувався здоровим. Богдан категорично відмовився брати гроші за роботу. Подякував розгубленій Поліні за чай та ритуальні еклери. По військовому швидко вдягнувся і озирнувся вже від ліфта. «Нічого ти мені не винна, не напружуйся». Зате я тепер знаю, до кого звертатися за допомогою при перекладі якоїсь чудернацької фрази у нетрях англомовної літератури. Що мушу перекопувати для дисару, сказав він. А, отак і потрапляють у рабство, посміхнулась Поліна. А гроші псують стосунки, відповів Богдан, і постать його зникла захована дверима ліфта. Було б що псувати, іронічно посміхнулась до себе Поліна, але не стала розвивати думку, чи бажала б вона мати якісь стосунки з цим нетиповим хакером. На радощах, що комп'ютер працює і безмежний інтернет до її послуг, Поліна досиділа до третьої години ночі. Знов і знов переглядала сторінки з подібними один до одного текстами про саган, але все те було їй вже відомо. Буржуазна родина, захоплення літературою, рання слава, гроші, друзі чи зграя дармоїдів, виграшів казино, віскі. Дорогі автомобілі, аварія, що мало наобирвала обірвала її життя, далі надовго лікарняне ліжко, страшний біль, залежність від знеболювальних, короткочасний шлюб, нові пригоди, загроза в'язниці за статтею про наркотики, заступництво президента Мітерана, новий шлюб, народження сина, нове розлучення – Нова самотність. Жінка, що не була створена для сім'ї, не вміла робити нічого, як писати романи, жінка, котра більше за все боялась забуття і злиднів, істота, судинами якої постійно плавав сум, незважаючи на життя бурхливе, неначе у каскадера, смуток і самотність. Коли закінчувались гроші, вона йшла до казино, чи писала новий роман. Власне, все це Поліна читала вже не раз. Статті переспівували одна одну, і надто мало було чогось справжнього, з перших вуст, не для преси. Чогось не вистачало. Образ великої французької письменниці став для Поліни Цікавішим, але був усе ще не дуже живим. Її гризла якась недовіра, підсвідоме відчуття обману, маскараду. Чи то виробленого пресою навколо образу авторки, чи то з її власної подачі. Чомусь здавалося, що ці розтиражовані скандальні факти біографії на тлі саганоманії що перетворилась під кінець життя майже у забуття письменниці. Все це було десь осторонь, наче на екрані, а збоку, в напівтемряві, сиділа у фотелі сама Франсуаза Куарес із сигаретою в нервових пальцях і загадково сумно посміхалась великими брунатного кольору очима. Поліна стомлено глянула у правий нижній кут монітора. «Нічого собі. Майже третя година. І чого сидиш? Наче хто змушує?» Пробуркотіла вона сама до себе. Раптом боковим зором вихопила абзац із тексту, відкритого на екрані. Роман «Привіт смуток» здійняв скандал, а потім став суспільним явищем. Запитаємо себе, що залишилось від нього сьогодні, коли весь цей тарарам забуто. Маленький, причудово написаний роман, переповнений зворушлово-тендітним почуттям. Книга, яких мало випадає на долю читача. Таємничий шедевр, що не піддається аналізу. Він змушує вас відчути себе і менш самотнім, і більш самотнім водночас. Моріак був правий, охрестивши саган зворушливим чудовиськом. Насправді, тільки чудовисько могло принизитись до того, щоб увесь свій вік вдавати, що бездумно розбазарює життя.